Leo tutamwangazia moja wa wasanii ambao walianza harakati za muziki wa reggae tangu akiwa kijana mdogo. Je, unamfahamu ni nani? Karibu na huyu si mwingine ni Maxwell Livingstone Smith, maarufu kama Max Romeo. Alizaliwa Novemba 22 mwaka 1944. Ni mwanamuziki wa reggae ambaye amepata mafanikio ya chati nchini mwake na nje ya nchi yake hasa nchini Uingereza. Alikuwa na vibao kadhaa na kikundi cha sauti Motion na albamu yake West Dream ambao ilitoka mwaka 19 1968. Na Ulijumlisha maneno ya ngono wa ziwazi na kuzindua mtindo mpya wa reggae nchini Jamaica. Romeo ni mzaliwa wa Saint mtaka mtakatifu huko nchini Jamaica. Aliondoka nyumbani kwao akiwa na umri wa miaka kumi na nane, na kufanya kazi kwenye shamba la sukari nje ya Kabla kushinda mashindano ya Talanta huko wakati alikuwa na miaka kumi na nane Hii ilisababisha kuhamia mji mkuu wa Kingston ili kuanza kazi zake za kimuziki. Mnamo mwaka na na tano Romeo jiunga na Kenneth Knight na Lloyd Shakespeare katika The Emotion. Wakati pia wakifanya kazi katika mauzo ya lebo ya Carlton, kikundi hicho hakifanikishwa katika ukaguzi wa watayarishaji wengine, lakini Kenlack aliwapa ukaguzi baada ya kumsikia Smith akimba mwenyewe wakati anafanya kazi. Mnamo mwaka mia tisa na na sita kikundi hicho kilipata hiti ya kwanza na Upinde wa mvua by You Rainbow, pinde wa mvua, hisia ziliendelea kutoa nyimbo kadha wa kadha na kufikia mwaka tisa na 68 mwimbaji wakati huo alijulikana kama Max Romeo alianza kazi yake ya pekee yake mnamo mwaka 1968 lakini hakufanikiwa sana kwenye chart Romeo alirudi uh, The Emotions sasa akirekodi Phil Platt na akaanzisha Bendi mpya The Hip Boys. Mwaka na nane huo huo aliona mafanikio katika kazi ya Romeo alipoandika west Dream wimbo ambao ukawa maarufu nchini Jamaica. Wimbo huo ulipigwa ma marufuku na redio ya BBC nchini Uingereza kwa sababu ya maneno yake ya kingono. Ingawa mwimbaji huyo alidai kwamba ilikuwa juu ya paa linalovuja. Hata hivyo west Dream ikawa maarufu mara kumi nchini Uingereza ambapo ilitumia miezi sita kwenye chati Record zaidi ambazo zilitoka mnamo mwaka elfu moji mia tisa na, seti na tisa zilikuwa ni Bell woman Winner hagose na mini skate Vision na vile vile EP ya kwanza ya Max Romeo ya Ndoto Romeo alipigo marufuku kutumbuiza katika kombi kadhaa wakati wa ziara nchini Uingereza. Mnamo mwaka elfu moji mia tisa na sabini Romeo alirudi jamaika kuanzisha Romax, Record Rebo na mfumo wa sauti ambao haukufanikiwa na alitoa mnamo mwaka elfu moji mia tisa sabini na moja albamu yake ya pili, Lest the powerful. Ili nyimbo kadhaa zilizoshtakiwa kisiasa nyingi zikitetea chama cha kidemokrasia cha kijamaa cha kidemokrasia PNP ambacho kilichagua wimbo wake wa let the power fall kama wimbo wao mkuu wa uchaguzi mkuu wa mwaka moja, mia tisa na mbili wa Jamaica. Baada hapo Romeo alifanikiwa kufanya kazi na mtalishaji Lee Scratch Perry kwenye albamu ya ufunua wa Wakati ya mwaka tisa tano ambayo ilishirikisha wimbo wa Kitambo Three brand Mice panya watatu wasioona muundo wa wimbo wa Kitalu na maneno juu ya uvamizi wa polisi kwenye sherehe. Mnamo mwaka sita Romeo alitoa War in Babel, albamu iliyotambuliwa kama kazi yake bora. Albamu hiyo yenye mada ya kisiasa na kidini ilikuwa na wimbo ma maarufu wa chase the Devil ambao ungekuwa moja wapo ya nyimbo zake zilizojulikana. Muda mfupi baada ya hii, wezi hao walianguka na kumwacha Romeo akijitengenezea albamu yake ya ufuatiliaji ya ujenzi ambayo hata hivyo haingeweza kufanana na mafanikio ya watangulizi wake wakati litolewa namo mwaka moja mia tisa na saba Namo mwaka moja mia na themanini alionekana kama mtaalamu wa kuunga mkono kwenye ngoma. Kwenye albamu ya The Rolling Stones, albamu ya kihemko namo mwaka 1981, ne hiyo jesho wakati Kenth Richard wa The Rolling Stones aliposhirikiana na eh, kucheza kwenye albamu ya Romeo ya Holding Out My Love to You jaribio lisilofanikiwa na kuingia katika soko la Amerika Kaskazini pato lake lolote katika kipindi cha muongo huo halikugundulika na Romeo kupata kazi katika duka la umeme la New York John hall alimhimiza Arudi Jamaica na aliishi nyumbani kwa Holt huko Middleton bro kwa mwaka mmoja. Romeo alitembelea Uingereza tena mnamo mwaka mbili akirekodi albamu ya Fari Captain of, of My Ship ya mwaka 1992 na 92, na mbili Warights ya mwaka na na tano akiwa sabamba kabisa na Yashak. Alijiunga na sehemu ya dance ya UK, timu ya utengenezaji wa Mafia na Flux mnamo mwaka na nane kwa albamu ya Selisi wa kwanza Forever album ya mkusanyiko ya hisia nyingi za Max Romeo iliyotolewa nchini Uingereza mnamo mwaka 1999. Hili kulikuwa ni kwa ufupi sana kuhusu uh, Max Romeo ambaye amefahamika zaidi nchini Jamaica na Ulimwenguni kwa ujumla kulingana na kazi ambazo amezifanya katika muziki wa reggae.